פרק ח. ויען בלדד השוחי ויאמר, עד אנ תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך? האל יעוות משפט, ואם שדי יעוות צדק. אם בניך אחת אהולו, וישלכם ביד פשעם. אם אתה תשחרר אל אל, ואל שדי תתחנן, אם זך וישר אתה, כי אתה יעיר עליך, ושילם נבט צדקך. והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד. כשאל נא לדור ראשון, וכונן לחקר אבותם. כי תמול אנחנו, ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. הלוחם ירוך, יאמרו לך, ומליבם יוציאו מלים. היגעה גומה בלא ביצה, ישגה אחו ולמים, עודנו ואיבו לא ייכתף.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 אם יבלענו ממקומו, וכיחש בו, לא ראיתיך, הן הוא מסוש דרכו, ומעפר אחר יצמחו. הן אל לא ימאס תם, ולא יחזיק ביד מרעים. עד ימלא שיחוק פיך, ושפתיך תרועה. שונאיך ילבשו בושת, ואוהל רשעים איננו.